I quan passa un minut de tres quarts d'una que anem a fer és presentar l'última novel·la de l'escriptor i periodista Martí Gironell que torna a proposar-nos una novel·la històrica amb l'arqueòleg. Amb aquest nou llibre editat per Columna, l'autor recupera i reivindica la figura del monjo Bonaventura Ubac, monjo de Montserrat que va crear el Museu Bíblic de Montserrat després de recórrer l'Orient durant molts anys a la recerca d'evidències arqueològiques de les civilitzacions que van escriure el llibre sagrat dels cristians. I de tot plegat en volem parlar amb Martí i que tenim a l'altre costat del telèfon. Martí, molt bon dia. Què tal, bon dia. Com estem? Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs primer de tot hem de preguntar què és el que et va traure de la història d'aquest monjo com per fer-lo protagonista de la teva nova novel·la. Moltes coses, moltes coses, però sobretot eh, un dia que estava allò fullejant un, un diari en què s'estava explicant com es feien unes feines de restauració d'una mòmia egípcia que hi ha a Montserrat, i eh, em vaig trobar doncs, al final de tot el reportatge amb una foto en blanc i negre on hi apareixia un monjo i el peu de foto posava el pare, Bonaventura, que el responsable de portar aquesta mòmia i molts altres tresors d'olient bíblic cap a Montserrat. No? I vaig pensar, darrere d'aquest home que en desconec, vull dir que no n'havia sentit mai a parlar d'ell ja mm. a darrere, no sé si una vida de pel·lícula però de novel·la segur, no? I llavors a partir d'aquí comences a a buscar, a documentar-te, i és quan trobes doncs, el Museu Bíblic que fa cent anys, totes les peces que va portar, els seus eh, llargs viatges i, i intensos, un home intrèpid, viatger, eh, coneixer de l'ara... Vaja, eh, un, un autèntic indiana jons de la catalana, no? Hem de que, que precisament aquest monjo doncs, va ser, com deies, arqueolà, que fotògraf i va viure en moltes aventures i això et devia donar molt de material per fer una novel·la, però també deu ser complicat, doncs, això l'objectiu d'abastar-ho tot i aquesta necessitat d'acotar també deu ser important, no? Sí, el que passa és que tens la sort de, de poder comptar doncs, això amb la seva obra escrita, i alguns un parell de llibres de viatges que ell va, va escriure, amb aquestes fotografies que tu deies que ell va poder fer, també l'oportunitat de poder parlar amb una de les últimes persones que encara queda... Eh, vida i que va treballar amb ell, és una mica qui ha agafat el seu, el seu testimoni, que és el pare Pius Ramon Tragant, i tot una mica, diguéssim, et va ajudant a acotar aquesta gran quantitat d'informació que tens eh, d'ell, perquè clar, pensa que, i, i que pensin també els oients, que aquest home va començar a viatjar, a viatjar l'any 1910, i no va parar fins l'any 1945, només amb el parèntesi de la, de la Primera Guerra Mundial. No? Per tant, això dona, per, evidentment, molts viatges per fer i eh, viure infinitat d'històries i de peripècies i d'aventures i d'odissees i de, evidentment, gastar molts carrets tirant moltes fotos. No? Per tant, el material era ingent, però també eh, alhora... Eh, veus i et permet, d'entre de tot aquest material, agafar els, moments, els, els millors moments, saps? allò els més espectaculars, els que són més, eh, diguéssim, més novel·lescos i que són molt atractius, no? i que no costa gens després d'imaginar-te'ls i posar-los dins una trama d'una novel·la per enganxar el lector. No? I això vol dir que també ens enfrontem a una novel·la d'aventures? Totalment. O sigui, pensa que és una novel·la d'aventures des del capítol 1 fins a l'últim. És, és un no parar perquè... Uh, durant tots aquests viatges li passen, evidentment, moltes històries coneix molts personatges, es troba en situacions uh, doncs molt diverses que, evidentment, ell uh, se n'ha de sortir i s'ha de, uh, de preocupar de tots i cadascun dels detalls és un, un, un llibre de viatges però, sobretot, d'aventures en el sentit que uh, a veure, si partim de la idea que un viatge en si ja és una aventura, sigui el 1910, ara al 2011, doncs imagina't en aquelles circumstàncies i les característiques, no dos monjos en aquest cas, perquè l'acompanyava un monjo belga, eh, al mig del desert, amb una caravana de, de baduïns, eh, com t'hi per exemple, ja només d'entrada... Eh, a conduir un camell, no? que no ho has fet clar, mai, sí. per exemple. No? Eh, després et trobes amb tempestes del desert, amb bandolers, amb sequejadors de tombes, amb, amb una sèrie de, de personatges i situacions que fan que, per sortir tant hagis de treure l'enginy i l'imaginació de sota les pedres. No? I el que està clar també és que, més enllà de les aventures, m'has sens còmode amb això del gènere de la novel·la històrica, no? Sí, a veure, amb, amb, amb... no sé com dir-t'ho. M'agrada molt poder... Eh traslladar el lector cap a una època que ni ell ni jo hem viscut, però que pot ser molt interessant viure-la a través d'una altra persona, d'un altre personatge, que alhora també aprofites per reivindicar-lo amb tota la feina que va fer. No? M'hi sento còmode en, en aquest gènere històric, tot i que no és l'únic que, que he conreat, no? o si sigui, vaig, vaig fent altres coses, el que passa és que transcendeixen més sempre aquestes... de de, de gènere històric, de traslladar-te a una època, de fer-te viure tota una sèrie d'experiències de, a partir del punt de vista d'un personatge català eh, i en aquest cas doncs, eh, és aquest monjo de Montserrat amb, amb aquestes moltes cares, no? això que dèiem abans eh, estudiós de la Bíblia, antropòleg, arqueòleg, enamorat de, de totes les religions del món però en especial també de la cultura àrab amb ganes de poder conèixer i de recollir tot aquest coneixement i portar-lo cap aquí per compartir-lo amb els catalans. El fet això de fer-te veure i viure aquesta gran aventura, fa que hagis de viatjar en el temps també, no? I aquest viatge eh, fa que també t'enriquessis tu i que tinguis una, una altra visió de com era aquell món, que a vegades ens l'han explicat des de diferents eh, punts de vista, a vegades des d'un punt de vista occidental igualment, però potser francès, anglès o americà, doncs, Bé, ara tens un punt de vista molt nostrat, no?, que és el d'aquest eh, monjo, que alhora també era molt obert de mides, per tant, doncs, hi queben moltes coses i en, en la seva manera d'enfocar de, i d'encarar... Eh, aquesta particular visió cap a una determinada zona del món que doncs, va ser a resolt de les grans civilitzacions i les grans cultures, no? malgrat que ara estigui passant per mal, per mal moments. No? I com ha estat això d'investigar, no sé, dins del terreny de la religió, no?, perquè sovint hi ha la idea aquesta que al voltant de l'Església doncs que hi ha molt armatisme, no sé si al tu vols has constatar. No, no, al contrari, jo no he tingut cap uh, problema des de Montserrat, per exemple, tot han sigut facilitats uh, quan vaig demanar, bueno, sí, d'entrada, quan li vaig plantejar que volia fer una novel·la, veure-ho sobre el pare Obac, eh, la seva reacció va ser eh, allò, encantats, dius, és la millor, ells, precisament el pare Pius em deia, aquest monjo amb qui vaig parlar, mm. dius que és una de les millors maneres que, que podies trobar per acostar a la vida d'aquest home, no? Llavors, jo, evidentment, he fet una aproximació molt respectuosa a la seva figura, però després m'he permès, ja que estem parlant de novel·la i de novel·la històrica, doncs, llicències literàries al voltant de segons eh, quines creences religioses, i, evidentment, ells, com que són molt respectuosos, Uh, respectant el que tu has escrit perquè és una novel·la no és un llibre allò d'història i un assaig que pretengui sentar càtedra sobre res, sinó senzillament reflectir també els pensaments que hi ha a l'Església i ells també evidentment ho coneixen. No és un llibre religiós però evidentment que hi ha uh, moltes picades d'ullet a, a la religió i hi ha certes uh, corrents que posen en dubte doncs, uh, molts els episodis que, que hi ha a la Bíblia per exemple, no? perquè ell no, no, no oblidem que el Paro Bac fa tots aquests viatges perquè el que vol fer és contrastar els textos sagrats per fer la Bíblia en català. I llavors, mentre fe, fa tots aquests viatges per Egipte, Mesopotàmia, Babilònia, Jordània i Síria, va recollint objectes per una mica il·lustrar aquests, aquests episodis de la Bíblia, no? I clar, evidentment es troba coses que no quadren i no lliguen ni amb cordes, no? I, I ell, doncs, com que va carregat amb una gran fe, no pot, diguéssim, substreure de, de la realitat, de dir, sí, bé, si sí, el, el, el mar o les aigües del mar es van obrir no és potser perquè Moïsès es va posar allà davant amb un, amb un bastó i es va obrar el miracle, sinó perquè és per una qüestió de les marees i tal i qual, no? Vull que, uh -huh. per tant tot això també hi hem de comptar que, que hi és i és l'oportunitat que tu els hi dones de, també de, de conèixer-ho i ja et dic, des de Montserrat, en aquest sentit l'han l'enveneïda sempre aquesta, aquesta novel·la i de fet, com deies, doncs, també ens ajuda no? acostar-nos de manera com més amena i entretinguda aquesta cultura religiosa a més vinculat a un símbol català com és Montserrat mm. i per tant, no sé si d'entrada això et despertava ja no de, de cara als doncs, monjos de Montserrat, sinó de cara una mica a la societat catalana, doncs, aquest respecte o certa porra de tractar un tema doncs, tan nostra. no? Sí, el que passa que també és això, no? Dius, home, és una cosa tan nostra, tan tradicional, però que de vegades també, de tant, tant, tant, que em sembla que la coneixem, desconeixem moltes coses, no? Per exemple, i jo m'he trobat durant aquests mesos que he estat presentant el llibre, eh, que moltes persones que tenen allò com aquell que diu eh, posat en un dia en el seu calendari de pujar a Montserrat perquè és tradició, no coneixien, no hi ha ja només el museu, i, i menys el museu bíblic, sinó la figura del Parovac i tot el que va representar i el que va fer, no? O persones que puguin tenir una Bíblia a casa i no saben que qui la va impulsar en català va ser aquest home, no? Llavors dius, home, potser estaria bé, i això és moltes vegades un, un, una, una tendència que tenim a la nostra cultura, de, de menys tenir tot allò que tenim i, i de no donar-hi prou valor i prou importància, i en canvi, moltes vegades ens fixem molt més en allò que ve de fora, eh, quan, sense mirar què tenim a casa, i ha moltes vegades personatges eh, de qualsevol àmbit, eh, de l'escultura, del cinema, de l'art, de la literatura o, o de, la, de la pintura, que supera qualsevol cosa que vingui de fora. Però pel sol fet de ser de casa no li donem la importància que, que li hauríem de tenir si és que no ens veia algú de fora i ens diu, ja has vist què teniu aquí, ja Clar. sabeu que, que aquesta persona va fer això, això, això, això altres. Doncs, per tant, és també una mica reivindicar-ho i posar-ho allà, allà on ha de ser, no? i que sigui Montserrat, un referent, de catalanitat i tot plegat doncs sí, et fa una mica de respecte al principi però veus que el capdavall els estàs ajudant, diguéssim, a donar, a conèixer encara més eh, una part de la seva història, no? A més, hem de dir que aquest 2011 al Museu Bíblic de Montserrat commemora el seu centenari, o sigui que no podries triar, doncs a, estàs en plena presentació i no ho podries triar millor, no? No, no, no, ha sigut... Eh, o sigui, va ser allò quan ho estava mirant, eh, tota la seva documentació, veus que, que quan s'inaugura el museu és el 27 d'abril, no?, el dia de Santa Montserrat del 1911. Llavors, clar... Uh, jo en aquell moment penses, home, doncs potser quan acabi la novel·la uh, és, és molt probable que, que coincideixi amb dates amb, amb aquest centenari. I de fet, uh, ara, uh, aquesta setmana que ve, uh, hi ha una exposició a Barcelona i una altra, Terrassa, si no tinc mal entès, organitzada per eh, l'Institut d'Estudis Mediterranis i la Fundació Montserrat 2025 que precisament agafa els, les peces o els objectes més eh, coneguts i, i que criden més l'atenció dels que va portar el Pare Obac per fer aquesta exposició commemorativa del centenari. No? I jo crec que entre la novel·la, l'exposició i tot plegat, doncs tot sumarà esforços per donar a conèixer més la la, la feina que va fer aquest home i de retruc això, eh, conèixer una mica més eh, la nostra història la història també de la nostra cultura que arrenca també d'aquells països i, i molts, diguéssim moltes de les, dels, dels episodis de la nostra història i de la nostra història religiosa eh, venen d'allà, al marge que siguis o no religiós evidentment si ets religiós, aquest llibre té unes connotacions que si no ho és doncs amb aquella persona que ho llegeixi, veurà doncs, això que deies tu, no? una aproximació a la cultura eh, en general, que també espero que l'enriquessi. No? Bé, anem acabant, però sí que recorda que l'arqueòleg eh, doncs, està dit de per columna sí. i que, a més, avui mateix dijous doncs, estaràs presentant aquí al a Mataró, em sembla. Sí, sóc a la roba Faves a partir de les 7 de la tarda. Eh, he, anat i, he anat i tornat del Maresme, eh, perquè també he estat per Vilassar, i és aquesta voluntat també del viatgera, no? d'anar portant la història per tot Catalunya perquè la gent la conegui. I avui, això, com bé dius, a, a Roa Faves de les 7. Perfecte. Doncs, Martí, moltíssimes gràcies per ser nosaltres. Gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé tota la presentació, que ja, ben, com deies, doncs estàs actiu per tot Catalunya fent viatges i presentant l'arqueòleg. Rematant la feina el dia de Sant Jordi. A això mateix. Molt bé. Que vagi molt bé. Gràcies. Bon dia. Gràcies.